بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبههم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل لقدة من لسان يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وأنف ما علمتنا Biz keçən dərslərdə İmam Bərbəhər Rəhməhullahın Şərhüsunnə kitabını oxuyurduq və bu də Allah Subhanahu taalanın izniylə kitabın oxunmasına davam edəcəyik və İmam Bərbəhər Rəhməhullah 21-ci başlıqda buyurur. Vəl-iimanu bişəfaət rasulillahi sallallahu əleyhi və səlləm il-müznibīn el-xatiə'īn yawməl-qiyamə. El Həmçinin müsəlmanlara vacibdir ki, qiyamət günü Peyğəmbər s.ə.v-in günahkar müsəlmanlara şəfayətinə iman gətirsinlər. Günahkar, xatəkar müsəlmanlara şəfayət edəcəyinə iman gətirsinlər. Və əlsirat Və xuricuhum mincəuhi cəhənnəm Və həmçinin Peyyəmbə səhəmin siratın üzərində, yəni sirat körpsünün üzərində şəfayət etməsinə, həmçin onların cəhənnəmindən çıxarılmasına, şəfayət etməsinə iman gətirmək vacibdir. Və mə min nəbiyin illə və ləhu şəfəə. Rəhməhullah öncə Peyyəmbə aid olan şəfayətləri saydıqdan sonra başlayır ümumi şəfayətləri qeyd etməyə. Və buyurur ki, hər bir Peyyəmbərin şəfayəti olacaqdır, yəni öz ümmətinə. وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين همكين صدقلارين شهيدلارين صالحلارين ده شفاعتي اولاجاكتر ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما وبير رحمه الله Və bütün bu şəfaət növlərindən sonra, yəni Peyğəmbərin şəfaətindən və şəfaət edənlərin, yəni peyğəmbərlərin, sıddiqlərin, Mələ mələklərin, salihlərin şəfaətindən sonra Allah təalanın şəfaəti var. Əlavə olaraq rəhmət olaraq insanlara Allah təalanın şəfaəti var və Allah təala istədiyi kəsləri cəhənnəmdən çıxaracaq, hansı ki, onlar cəhənnəmdə yanıb kömürək külə döndükdən kömürə döndükdən sonra Bu, kəlmələrin şərhində Şəx Əhməd Yəhiyyə həfzəhullah buyurur, şəfayətin iki növü var. Ümumi bütün şəfayətlər iki qismə bölünür. Birinci, xüsusi şəfayət, hansı ki, o yalnız Peyğəmbər s.ə.v.ə aiddir. Həmin şəfayət növlərində heç bir kəs Peyğəmbər s.ə.v.ə şərik deyil. Yalnız ona məxsusdur. Və şəfayətin ikinci növü ümumi şəfayətdir. Ki, həmin şəfayətə həm Peyyəməs Əsləm layiqdir, nail olacaq, həm də Peyyəməs Əsləmdən qeyirləri, qeyd etdik Peyyəmələrlərdən, şəhidlərdən, sıddıqlərdən, mələklərdən və s. Peyyəməs Əsləmə xas, yəni xüsusən Peyyəməs aid olan şəfayətlər aşağıdakilər. Birinci məqam şəfaətlərin ən böyüyüdür. O həmin şəfaət ki, qiyamət günü Allah Subhanahu talanın sorğu-suala başlamasını şəfaət etməsidir. Və məşhur hədisdə bilirsiz, insanlar öncə gələcəklər. Adəm əleyhissələmə, sonra Nuh əleyhissələmə, sonra İbrahim, Musa, İsa və hər biri özündən sonrakını ötrəcək. Hətta sonda Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm gələcəklər və belə məsəl deyəcək: mən şəfaət edərəm sizin üçün. Yəni bu iş mənədir. Və bu şəfaətlərin ən böyüyüdür ki, Allah Subhanahu taalanın qarşısında pəyğəmbərsəm səcdə edərək şəfaət edəcək və Allah Subhanahu bundan sonra e, bəndələrinin haqq hesab etmək üçün, hesaba çəkmək üçün e, yəni, hesaba çəkməyə başlayacaq. Şəfaətin ikinci növü, ikincisi xüsusilə pəyğəmbərsəmə məxsusdur. Cənnətin qapılarının açılması üçün olan şəfaətdir. Cənnətə ilk girəcək kəs Məhəmməd Peyğəmbərdir, ona Allahın salavatı və salamı olsun. Və bu da dərəcəsinə görə ikinci şəfayət, ikinci böyük şəfayətdir. Və Peyyəmbəd Səməyə Ondan başqa heç kəs bu şəfayətə nail olmayacaq, necə ki, səhə hədisə buyurulur. O zaman ki, Peyyəmbəd Səməyəm tələb edəcək cənnətin qaplarının açılmasını, mələklər deyəcək ki, bizə əmr olunmuşdur ki, səndən başqa heç k Yəni, mələklərə əmr olunub ki, yalnız cənnətin qatları Peyğəmbər s.a.v. üçün açılsın. Yəni, ilk onun şəfayəti ilə, onun tələbi ilə açılsın. Üçüncü Peyəlmə s.a.v.ə xas olan şəfayət, əmsi Abu Talibə olan şəfayətdir. Ömrəkcə, kafirlər şəfayətə layiq deyirlər. Onlara şəfayət olmayacaq. Yalnız istisnadı bütün kafirlərdən Abu Talib. Hansı ki, onun İslamda böyük rolu olmuşdu. İslamın yayılmasında Peyyəməl Səhəmə çox köməklər dəymişdi. Və Allah Subhanət Allah Peyyəməl izin verəcək, əmrisi Abu Talibə şəfayət etməyə və Peyyəməl Səhəmin şəfayəti ilə Abu Talib cəhənnəmin çıxacaq. Yox. Yalnız cəhənnəmin dərinliyindən dəhləhəsində, yəni yüngüllüyünə çıxacaq. Və onun o yüngüllük halında ayağının altında olan oddan beyni qaynayacaq. Allah bizi cəhənnəm əzabından qorusu. Şəfayətin ikinci növü dedik. Hansı şəfayətdir? Ümumi şəfayətdir. Şəfayət, Hansı ki, buna Peyğəmbər Sələmə digərlərdə şəriqdir. Peyğəmbərlərdən, Sıddıqlərdən, Salihlərdən, Şəhidlərdən, Mələklərdən və s. Ümumi şəfaətən birincisi buyurur Hafsəullah və in şəfaətu fi fi O kəslərə şəfaətdir ki onlar cəhənnəmə girməyə layiqdilər. Yəni hər bir ümmətdən cəhənnəmə girməyə layiq olan həmin ümmətin möminləri. Yəni mömindilər, iman gətiriblər, lakin etdikləri günahlara görə Cəhənnəmə girməyə layıqdirlər, lakin şəfayət nəticəsində onlar cəhənnəmə girməyəcəklər, birbaşa cənnətə daxil olacaqlar. İkinci, cənnətə girilib müəyyən qədər əzab gördükdən sonra, lakin etdikləri günaha görə əzab hələ hə tamamlanmamış, kamil olmamış müminlərə olan şəfayətdir ki, onların əzabı kamil olmamış, onlar şəfayətlə, cəhənnəmdən çıxıb cənnətə salınacaqlar. Və bu şəfayət, dedik, ümumi şəfayətlərdəndir, həm Peyyamə Səsləm, həm də digərlərinə aiddir, necə ki, sahih hədislərdə varid olmuş ki, ə, müsəlmanlar Allah Subhanətələrdən, müəmin qardaşları haqqında soruşacaqlar, yəni onları cənnətdə görmədiklərini soruşacaqlar və Allah subhanət Allah onları deyəcək ki, onları gedin cəhənnəmdən çıxarın. Və əvvəlcə, birinci dəfə gedəndə namaz qılan, zəkat verən, oruç tutanları çıxaracaqlar və sonra gəlb deyəcəklər ki, ey Rəbbimiz, sənin dediklərindən heç kəs qalmadı cəhənnəmdə. Ondan sonra Allah subhanət Allah onları yenə göndərəcək qəlbində iman olanları çıxartmağa, hətta qəlbinə zərrə qədər iman olanları çıxartmaq və dəfələrlə dəfələrlə ala təolar göndərəcək, hətta qəlbində zərrə qədər iman olanları çıxarmağa. Və bu necə ki hədisdən aydın olur, möminlərə aid olan şəfaiyyətdir. Həmçinin var idi ulsar hədislərdə şəhidlər şəfaət edirlər, həmçinin sıddıqların şəfaət etməsi və bu cür şəfaətlər hər bir peyğəmbərə də aiddir. Hər bir peyğəmbər öz ümmətinə öz ümmətindən olan möminlərə şəfayət edəcək. Həmçinin ümumi şəfayətlərdən o keçlərə şəfayət olunacaq ki, onlar onların yaxşı əməlləri ilə pis əməllər bir-birinə bərabər olacaq. Yaxşı əməlləri ilə pis əməllər bir-birinə bərabər olacaq və Peyyəmət və digər şəfayət edənlərin şəfayəti ilə onlar cənnətə daxil olacaqlar. Həmçinin Şəfaət növlərindən biri də cənnətdə dərəcələrin yüksəldilməsi şəfaətidir. Yəni cənnətə layiq olanların cənnətdə dərəcələrinin yüksəldilməsi üçün olan şəfaət bilirsiniz cənnət neçə mərtəbədən ibarətdir? Neçə təbəqədə? 100 100 təbəqədən ibarətdir və təbii ki ən yüksək, daha yaxşısı özündən, sonrakinin sonrakisinə və cənnətdə dərəcələrin üçün Yəni, 1-ci dərəcədən 100-cü dərəcəyə o qədər yani dərəcələr var dərəcələrinin yüksəlməsi üçün şəfayət olacaq. Ümumiyyətcə, şəfayətin iki şərti var. Şəfayətin iki şərti var. Hansılardır? Ha. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. talanın razı olması, tamam, ikincisi Allah talanın izin verməsi. Şəfayətin iki şərti var. Əgər iki şərti tamamlanmazsa, şəfayət tamam ol olmaz. Yəni, şəfaiyyət verilməz həmin kəslərə. Birinci, Allah subantala şəfaiyyət yerinə izin verməsi, ikincisi, razı olması. Və ona görə də necə ki, iddia edirlər kafirlər ki, onların nə şəfaiyyətçiləri olacaq, lakin olan şəfaiyyətçiləri qiyamət günlərə fayda verməz, çünki Allah subantala nə izin verməyəcək, nə də şəfaiyyət olmanın razı deyil. buyurur bundan sonra şeyə şefaatillati zikrət və yəni biz 7 növ şəfaət qeyd etdik və şex buyurur 7 və ya da 8 növ şəfaət yəni alimlər şəfaətinin 7-i və ya da 8 növünü qeyd eddilər Allah alim, yəni əksər alimlər şəfaətinin 7 növünü qeyd ediblər hansı ki onun 3-ü peyğəmbər xassıdır və 4-ü dördündə digərlərdə Peyğəmbərlərlə şərikdirlər, ortaqlar. Həmçinin deyir ki, mələklərdən, peyğəmbərlərdən, nəbilərdən, möminlərdən şəfaət edəcək edənlər olacaqlar. Və şəfaət özü Allah Subhanahu tala'nın ikramı ilə, rəhməti ilə şəfaət olunanın dərəcəsinin yüksəlməsidir. Dərəcəsinin yüksəlməsidir. İstərsə cəhənnəmdən çıxıb cənnətə girmək kimi, istərsə cənnətdə dərəcəsinin yüksəlmək kimi e, yəni, insanlara alatalan olan ikramıdır, rəhmətidir. Və həmçinin e, e, Allah spantalanın özünə şəfayət aiddir ki, bütün e, e, insanların şəfayətindən sonra Allah spantalanın özünə məxsus şəfayəti vardır ki, ümumiyyətcə şəfayət yalnız möminlərə aiddir. Yalnız, Əbu Talibdən başqa, Əbu Talibdən, yəni ona olunan şəfaiyyət istisnadır. Əbu Hüreyr, radiyallahu, Peyyəməsələmdən rəvayət edir, Ənəhu qalə, qilə, ya Rasulullah, mən əsədun nəsbi şəfaiyyət ki, yevməl qiyamə. Soruşur, əbu Hüreyr, radiyallahu, əb. buyur ki, Peyyəməsələm soruşuldu ki, ya Rasulullah, qiyamət günü sənin şəfaiyyətinə ən layiq olanlar, Ən yaxın olanlar kimlərdir? Əl-Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm, yəqin ki, nam Əbə Hüreirə, "Ən la yesəlanī ana hādha l-hədis ahadun awla mənka" deməyib. "Ləmmə ra'aytü, min hirsika 'alə l-hədis." Yəni belə ki, "Yə Əbə Hüreirə, mən belə də zənn etmişdim ki, səndən öncə bu hədis haqqında heç kəs soruşmayacaq." Və ona görə ki Yəni, bunu ondan bilmişdim ki, sən hədisə, hədis elminə bu qədər həriçsən. Onu öyrənməyə çalışqansan. Sonra buyurur, -əd Əs ədun nəz, bi şəfəəti yevməli qiyamə, mən qalə lə illəlləh, xalisən min qalbi av nəfsi. Və buyurur, bundan sonra Pəhəmələ sələm, mənim şəfəətimə layiq olan kəslər o kəslərdir ki, onlar ixlasla, xalis qəlblə, şahadat kəlməsini, yəni lə iləhə illah kəlməsini deyiblər. Hədisdə də ki, şəfaət kimlərə aiddir? Şəfayət. Möminlərə, iman gətirənlərə. Lakin o kəslər ki, şəfaət e, yəni şahadat şəf gətirməyiblər, onlar şəfaətə layiq deyillər. Həci, Buxari və Müslim rəvayət edib. Allah spamala bizə öz peyğəmbərin şəfaətini nəsib eləsin. Amin. Həmçin, bundan sonra İmam qərbəhər rəhməhullah yeni başlıqda buyurur Əl-iman bi sirat yaxudur sirat mən şəhə Allah və icəviz mən şəhə Allah sirata, yəni sirat körübsünə iman gətirmək yəni iman gətirməyin vacibliyi Sırat körübsü istədiyi kəsləri götürəcək, yəni götürüb cəhənnəmə atacaq və istədiyi kəsləri də Allahın izni ilə, Allahın istədiyi kəsləri də keçirəcək. Ve izqutu fi cəhənnəmə mənşə Allah və Allahın istədiyi kəsləri özündən cəhənnəmə salacaq. Ve ləhum ənvarun qadri imanihim və insanların imanlarına uyğun olaraq nurları olacaq, yəni qiyamət günü siratdan öncə insanların imanlarına uyğun nurları olacaqdır. Kəlmələrinin şərində buyurur həfsəhullah Əs-sirat hua cisrun uməddədun aləmətnə Sirat körpüsü cəhənnəmin üzərindən uzadılmış bir körpüdür. Qiyamət günü e, mərhələlər var və mərhələrdən biri də Sirat körpüsü mərhələsidir. Sırat körpüsü Cəhənnəmin üzərindən uzadılıb. Və Sırat körpüsünün bir çox vəsifləri vardır ki, o tükdən incə, qılıncdan itidir. Və Sırat körpüsündən sonra cənnət gəlir. Daha doğrusu Sırat körpüsündən sonra e, bağışlanma, yəni insanların bir-birinə bağışladığı və bir-birini bağışlayacaq məkan, sonra isə cənnət gəlir. Qantara, həmin yer qantara adlanır və qantara haqqında alimlə ixtilaf ediblər. Yəni, qantara körpünün davamıdırmı, əlavə bir körpüdürmü, yoxsa bir sahədmi? Allah-ı <coughs> Lakin bildiyimiz odur ki, sirat cəhənnəmin üzərindən cənnətə keçiddir. Və cənnətlə sirat arasında da qantara adlanan məkən var. Və buyurur Yemur alehi el-muvahidun al el-muslimun al allazina matu ala al-islam. Körpünün üzərindən o şəxslər keçə biləcək ki, onlar Allahı təkləşdirirdilər, yəni təvhid əhlindən idilər və İslam üzərində ölmüşdülər. Oləm yushiku və Allaha şəriq qoşmamışlar. Amel kufar. Lakin kafirlərə gəlincə Bi cəmiyyə ənvaihim, əl-müşrikin, vətəniyin, kafirlərə gəlincə bütün növləri, istərsə müşriklər olsun, istərsə bütlərə, ə, digər bütlərə ibalət edənlər, istərsə ə, yolunu azmışlar və yaxud da kitab əhli xristiyanlar, nəsranilər olsun, fərq etməz, onlar sirat körpsünü keçə bilməyəcəklər. Və onlar, yəni, körpünü keçdikləri zaman, körpiyə gələcəklər, lakin, körpünü keçən zaman, körpdən cəhənnəmə düşəcəklər. Allah bizləri qorusun. Və onlar üçün cəhənnəmin qapları açılacaq. Onlar üçün, yəni kafirlər üçün, sırad körpsindən cəhənnəmin qapları açılacaq. Allah subantada Quranda buyurur, Və siqəlləziynə kəfəru ilə cəhənnəmə züməra, həttə idə cəuhə, futxət əbvabıhə dəstə-dəstə yəni dəstə-dəstə cəhənnəmə gedən, cəhənnəmə düşəcək kafirlər kafirlər üçün, hətta idə cəuhə, o zaman ki, onlar körpəyə gələcəklərini, yani, sirat körpəyə gələcəklər, keçmək üçün futihət əbvabuhə və yaxud da sirat körpəyəndən cəhənnəmə düşdükləri zaman cəhənnəmin qapıları açılacaq və buyurur şey, cəhənnəmin qapıları yedidir və dəlil olaraq Allah subhanət alahının bu ayəsini gətirir. Ləhə səbət əbvabin onun, yəni cəhənnəmin yedi qapsı var. Likullibəbin minhum cüzun mustəqim və hər bir qapdan keçəcək iblisin dəstələri var. Yəni kafirlər iblisin dəstələridir və hər bir e, qapdan keçəcək dəstələr var. Hansı ki, onlar etdikləri əməllərə görə dəstələrə ayrılmışlar. Və müxtəlif də, e, Amel sahibləri müxtəlif qaplardan cəhənnəmə düşəcəklər. Allah Tala bütün müsəlmanları Buna görə də yəni kəfirlərə Allah Talanın bədbəxtliyi yazılıb. Yəni, yəni insan doğulmamış ana bətində olanda insanın xoşbəxt və ya bədbəxt olması yazılır və bədbəxt insanlar o kəsilərdir ki, onlar cəhənnəmə düşəcəklər əbədi olaraq, cəhənnəmə düşəcəklər. Və onlara çox-çox Quran ə, ayələri və hədislər dələdir ki, onlar əbəd olaraq cəhənnəmdə qalacaqlar. Buyurur şeyq, Həvulə yü səyqunə ilə nəə səvqən xəzəti cəhənnəm, onları ə, cəhənnəmin xəzinədarı dəstə-dəstə cəhənnəmə salacaq. Və təsvquhul mələikə və dəxilinə fiyhə min əbvabihə kullə əhlinin. Əhli millətin, vaqiyyətin yedxulünə minnər, minbərin vahid. Və həmçinin mələklər onları dəstələsə cəhənnəmə aparacaq, hər bir millət, yəni hər bir dində olan, hər bir müxtəlif əqidə sahibi, müxtəlif din sahibi, müxtəlif qapılardan cəhənnəmə girəcəklər. Lakin müsəlmanlara gəlincə, müsəlmanlar sirat körpsünün üzərindən, yəni cəhənnəmin üzərindən, keçdikləri zaman imanların, imanlarının miqdarına uyğun olaraq hərəkət edəcəklər. Ən birinci sırat körübsündən keçən Peyğəmbər salıqsam olacaq. Və hər bir Peyğəmbər sırat körübsünü keçdikdən sonra öz qövmü üçün dua edəcək, Allahdan istəyəcək, Allahumma, səllim, səllim, Allahım, yəni salamat et, salamat et deyək. Dua edəcəklər. Thumma yəkunu vaqifən ində Sonra Peyyəmbət sırat köprsünün başında duracaq və deyəcək Rabbi sellim səllim bu hədsi İmam ı muslim rəhməhullah rəva et edib. Həmçinin e, müsələmanlar müxtəlif dərəcələrdə olacaqlar. Məcəllə bu bütün qiyamət günündə insanlar, yəni imanlarına görə, əməllərinə görə müxtəlif dərəcələrdə olacaqlar. Bütün qiyamətin o mərhələlərində və həmçində Siratda. Və Siratdan Peygəmbərdən sonra keçən insanlardan ən sürətli keçəni göz qırpımında keçənlər olacaq. Yəni bir göz qırpımında Siratı keçib, yəni e, qantaraya çatacaqlar. İkinci İldırım sürəti ilə keçən insanlar olacaq. 3-cü külək sürəti ilə, 4 sürətli qaçan at sürəti ilə, 5-ci sürətli qaçan insanın sürəti ilə, 6-cı yürüyə əkdilən insan sürəti ilə, 7-ci adi yerişlə gedən insan sürəti ilə, 8 Daha doğrusu və bundan sonra belə gəlir sürətlər azala azla hətta Yəni iməkliyə, iməkliyə, sürünə, sürünə gedənlər olacaq. Və Cəhənnəmin üzərinə qurulmuş bu körpünün üstündə kələliblər, yəni qarmaqlar vardır, dəmir qarmaqlar vardır, hansı ki onlar yəni, həmin qarmaqlar Cəhənnəmə layiq olanları körpünün üzərinin üzərindən çəkib Cəhənnəmə atacaqlar. Allah subhanahu wa ta'ala Quranda buyurur, Yörəfül mücrimune bisiməhum fəyüqəzü bin nəvasi vəl-əqdəm Mucrimlər, yəni kafirlər, üzlərindən tanınacaqlar. Onlar alımda olan, yəni başın qabaq nahiyyəsində, ön nahiyyəsində olan saçları ilə ayaqlarından tutulub cəhənnəmə atılacaqlar. Yəni bu atılma növü haqqında İbn Kəsir rəhməhullah təfsirdə buyurur, Onların alın nahiyyəsi, yəni başın təpə hissəsindən və ayaqları arxadan bir-birinə birləşdiriləcək. Yəni başı arxaya, həmçə ayaqları arxaya büklərək arxadan birləşdiriləcək və bu şəkildə onlar cəhənnəmə atılacaqdır. Və şeyx buyurur, bu yalnız belin sınması ilə mümkündür. Yəni, insanın bu cür atılması, bu cür birləşdirilməsi, yəni başının ayağına birləşdirilməsi arxı tərəkdən yalnız onun belinin sınması ilə mümkündür. Və bu, cəhənnəm əhlinə verilən əzab növlərindən veridir. Allah subhanət <Sessizlik> Allah bütün müsəlmanlar qorursan. <Sessizlik> və şeyh ondan sonra buyurur, Fəllədinə yəmurrunə aləs sirat və isqitinə minhu həuləy yıxrijunə minən yaxrijunə minən lər bi şefəəti şəfiin üsmanlardan olan və sonra günahları uçbatından cəhənnəmə düşənlər şəfaət edənlərin şəfaəti ilə cəhənnəmdən çıxarılacaqlar və bir rəhməti ərhamir rahimin həmçinin rəhmi ən rəhimlisinin rəhmlisi rəhmi ilə cəhənnəmdən çıxarılacaqlar Və cəhənnəmdən çıxarıldıq, təbii ki, cəhənnəmdə yanacaqlar və bütün insanların yalnız, yəni müəminlərin yalnız hansı üzvləri? Cəhənnəmdə yanmı? Yalnız səcdə yerləri. Yalnız səcdə yerlərindən başqa hər bir yeri cəhənnəmdə yanacaq. Lakin cəhənnəmdən çıxarıldıqlar zaman onlar çaya çaya atılacaq və çayda onların e, bütün bədən hissələri necə ki, ot yerdən bitir, eləcək. Yəni bütün bədən üzləri bitəcək və kamil hala gələcək. Və bu Allah Subhanahu Taala'nın rəhmətindəndir ki və Allah Subhanahu Taala'nın insanlara olan nemətidir ki səcdə yerləri onların yanmadan qalacaq. Və bu namaz əhlininə, namaz əhlinin fəziliyyətinə dəlalət edir. Namaz əhlinin fəzilətinə davət edir. Hətta onlardan cəhənnəmə düşəni belə səcdə yerləri yanmayacaq. Lakin o kəslər ki, səcdə yerinə malik deyirlər, müsəlmanlardan o kəslər ki, səcdə yerinə malik deyirlər, Allah qorusun bütün əzab növlərindən. Allah bilir, onlara yəni, nə qədər şiddətli əzab veriləcək. Və şəfayət edənlər onlara şəfayət etdikdən sonra etdiyi zaman onları səcdə yerlərindən təyinəyəcəklar və cəhənnəmə haram buyurulub al, e, necə ki, Peyyəməsəm bir həzistə buyurur cəhənnəmə haram buyurulub səcdə yerlərini yandırmaq və cəhənnəm buna görə insanın bütün cəsədini yandırmağa malik olacaq yalnız səcdə yerlərindən başqa lakin onlar əmin çaya atıldıqları zaman onların e, cəsədləri öz yerinə qayıdacaq necə ki, Peyyəməsəm həzistə bəyan edir selin gətirdiyi çörçüb içində olan toxum cücərir, boyatır. atır. Beləcə onların e, bədənləri öz yerinə qayıdacaq. Fə e, əfərsən bir hədisdə buyurur: "Əlā tarawnahā takūnu ilā şəcər mā yakūnu şəmsi" O seyfir və o xeydir. Görmürsünüzmü, günəş altında olan daş da, ağaç da sarı, yaşıl olur. Yəni, günəş altında bitən. وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلْ يَكُونُ اَبْيَضِ Lakin kölgədə olan ağ olur. فَقَالُوا يَا رَسُولُ الله Və soruşlar, ey Allah'ın elçisi, كَأَنَّكَ كُمْتَ تَعَى بِالْبَادِيَ Ya Rasulullah, sanki sən öncələr səhrada çoban olmuşsan. Yəni bu şeyləri incəliyi nə qədər dəqiqliyini nə qədər bilirsən. Hal fayxrucun kallu. Onlar cəhənnəmdən çıxdıqları zaman, Peygəmbərəsən bu, bu misal çəkir möminlərin halına, möminlərin vəziyyətinə, onların cənnətə tanınmasına və Fə buyurur Peygəmbərəsən fayxrucun kallu. Onlar cəhənnəmdən çıxacaqlar və mirvariye bənzəyəcəklər. Firiqabihim xawatim. Yərifuna ehl-i Onların boyunlarında havdalar olacaq və cənnət əhli onları tanıyacaq və deyəcəklər: "Həulayə utaqə Allah, əlləyin adaxələhumu Allahu'l-cənnəta əməlin əməlu və xeyrin qaddəmū." Və deyəcəklər ki, bunlar Allahın azad etdikləridir, Allahın ətiqləridir. Ətiq azad edilmişlər deməkdir. Bunlar Allahın azad etdikləridir. Onlar heç bir xeyir iş görmədən, heç bir əmel etmədən cənnətə giriblər. Və məsələn, misal çəkir, yəni cənnətdə insanların tanınmasına. O ki, ö, bənzədir günəş altında olan daşın, ağacın rəngini və kölgedə olanın rəngini. Və necə ki, buyurur, bir cən, e, yəni, bənzədir bir başa cənnətə girənlər və cəhənnəmə girib sonra çıxanlar bir-birindən fərqli olacaq. Və cənnət əhli, yəni öncədən cənnətə girənlər, bir başa cənnətə girənlər, cəhənnəmə girib sonra cənnətə girənləri tanıyacaqlar. Hədsi, Buxari və Muslim Əbu Hüreyyə radiyalarından rəva ediblər. Həmçin, hədislə dəlil var, hədisin son səsində. Hətta heç bir xeyir əməl görməyənlər, heç bir salih iş görməyənlər, lakin müsəlman olduqları halda cənnətə girəcəklər. Və Necəki İbn Həcər rəhməhullah bu hədislərin şərhində buyurur. Yəni şahadat əməl xeyir əməl görməyənlər yani kəlməsindən sonra. Yəni şahadat sonra heç bir xeyir əməl görməyənlər, heç bir salih əməl etməyənlər və onlar da Allahu Subhanahu rəhmətinin ilə cənnətə girəcəklər və cənnət əhli onları tanıyacaq. "Tumadxuun ilə cənnətə. Etəvə vhunə manaziluhum minha bəda və naqə min danasiz-zünub" Onlar cənnətə günahları təmizləndikdən sonra e, girəcəklər. Və yəkun ləhum ələmətun təbqa əleyhim zəmənən təviyyədə. Və, və onların üzərində uzun müddət əlamətləri qalacaq. Yəni, cəhənnəmdən çıxıb cənnətə girdikləri uzun müddət bilinəcək. Yəni, onların cəhənnəm, öncə cəhənnəm əhli olduqları uzun müddət bilinəcək fəiruhum al-ehl-i cənnə və cənnət əhli onları tanıyacaq. Yəni birbaşa cənnətə girənlər onları tanıyacaq. <feyarın həolə jəhəniyyun> və yəqulun hələ cəhənnəmiyun və deyəcəklər ki, onlar cəhənnəmdən çıxıb gələnlərdir. Və qəd varədə enhum fima ba'd yesəlunəllah an yazula anhum tilkal alama fa tazula Və şeyx buyurur həmçinin hədislər varid olmuşdur ki, sonra həmin kəslər, yəni cəhənnəmdən çıxıb cənnətə girən kəslər Allahdan istəyəcəklər ki, onlardan bu əlaməti itirsin, yəni onlardan bu əlaməti götürsün və onlardan bu əlamət götürüləcək. Həmçinin ə, İmam Bərbəhəri bu başlının sonunda buyurur, Və ləhum alə qadr-i Həmçinin insanların öz imanlarının miqdarına uyğun, öz imanlarına münasib olaraq nurları olacaq. Və bu, harada bu nur? İnsanın nuru harada olacaq? Harada veriləcək? Siratdan öncə, sirat körpüsündən öncə onlara bu nur veriləcək. Necə şey buyurur? Onlar sirat körpüsündə çatmazdan öncə onlara nur veriləcək. Və Ve hər kəs öz nuru ilə hərkət edəcək. İnsanlardan bəzilərinin nuru Dağ böyüklükdə, yəni dağlar böyüklükdə nur olacaq. Təbii ki, imanı böyük insan, nuru da böyük olacaq. Və bəzilərin nuru xurma ağacı boyda. Və bəzilərin nuru e, ayaq üstə durmuş kişinin boyu miqdarında. Və bəzilərin nuru isə hətta, yəni nurları azalacaq bu minvanla hətta bəzilərin nuru Baş parmağın dırnağı qədər yanan şam kim olacaq? Yəni, ən az miqdarda nur baş parmağın e, dırnağı qədər, daha doğrusu, insan ayağında olan baş parmağının dırnağı qədər nur olacaq. Və bu kəslərin nuru gəh sönəcək, gəh ya yanacaq. O zaman ki, sönür, duracaqlar yerlərində. O zaman ki, yanır, hərəkət edəcəklər. Lakin münafıqlara gəldincə bu möminlərə aiddir. Yəni möminlərin nuru bucür fərqli olacaq. Dağlar qədər, sonra azalır, hətta xurma ağacı, ayaq üstə duran insan, hətta baş bar ayağın başparmağının dırnağı qədər yanan şama bənzəyəcək. Ə e, benzer onlara verilən nur. Lakin münafıqlara gəldincə münafıqlər əslində dünyada hansı hökmündə idilər? Zahirən müsəlman hökmündə Çünki zahirdə Müsəlmanların etdiklərini edirlər. Lakin qəlbdə ufak olduğuna görə, qəlbdə inkar olduğuna görə onlar kafirdirlər. Və münafiqlərə gəlincə, münafiqlər onlara nur verilməyəcək. Onlara nur verilməyəcək, çünki onlar həqiqi hükümdə kafirdirlər. Rəşək buyurur, əmən Əm münafiqun nifadil etiqadi, lakin münafiqlərə gəlincə, hansı ki, onlar etiqadən münafiq idlər. Yəni, əqidilə münafiq idilər. Çünki nifaqın iki növvəri hansılardır? Əməldə nifaq və eytiqatda nifaq. O kəsdəki əməldə nifaq var, bu onlara aid deyil. Lakin o kəslər ki, onlarda eytiqatda nifaq var, tə təbii ki, onlar kafirdilər və o kəslərə nur verilməyəcək. Onlar müsəlmanların nuru ilə gedəcək. Onlar müsəlmanların... Nur ilə gediləcək. Yəni, müsəlmanların nurundan onlara veriləcək ilk öncə. Sonra isə onlara verilmiş bu nur onlardan kəsələcək. Yəni, onların e, müsəlmanların nuru ilə getməyə başlayacaq, lakin onlardan bu nur kəsələcək. Və onlar müsəlmanlara deyəcəklər, necə Allah subhanət Allah, Hədid surəsində buyurur, Ənudurunə, <gülüyor> yəqda bismin nuruq, bizlə gözləyin, bizlə sizin nurunuzla, gedək, sizin nurunuzdan götürək, faydalanaq. Əjdid surəsinin 13-cü ayəsi. Lakin onların cavabı Allah Subhanahu buyurur: "Ənzurun nqtabis min nurikum qil erci'u Onlar dedikləri zaman ki, bizə gözləyin, sizin nurunuzdan götürək onlara deyəcək ki, geri qayıdın, arxaya dönün və özünüzə nur axtarın. Və bundan sonra O zaman ki onlar geri dönəcəklər, artıq mücahidənlarla münafıqlar arasında səd çəkiləcək və Allah Subhanahu buyurur: Bizurun Onlar arkaya döndüklər zaman onların arasında divar çəkiləcək. Hansı ki o divarın e batini Yəni, içəri tərəfi, daxili möminlər tərəfi rəhmətdir və onun e, zahiri, yəni münafiqlər tərəfi isə e, əzabdır. Yəni, mü mü münafiqlər möminlərin nurundan məhrum olacaqlar və hərəkət edə bilməyəcəklər. Və bu halda sirat körübsünə gedənlər, təbii ki, nursuz şəkildə sirat körübsünə gedənlər də sirat körübsündən keçə bilməyəcəklər. Və bu nur, nurun sifətlərinə gəlincə, nur həqiqi nurdur. Nur həqiqi nurdur. Keyfiyyətini Allah bilir. Lakin hissidir, hissidir, yəni maddidir. Yəni, xəyali bir şey deyil. Və o nur, yəni qiyamət günü insanlara verilən nur, bu dünyada mənəvi olan nurun əvəzidir. Və o mənəvi nur hansıdır? imandır. İnsanların imanının miqdarına uyğun olaraq onlara qiyamət günü nur veriləcək. Və bugünkü mənəvi nur, yəni insanların qəlblərində daşıdığı o iman nuru qiyamət günü əvəz olacaq o həqiqi maddi nurla. Və Allah Subhanahu buyurur: "Və kəzəlikə ohiyna ileyka ruhan min əmrina." Ma ma kontə tədrə məktəb iman. Və buyurur, həmçinin biz sənə də, necək səndən öncələrə vəh yetmişdik, sənə də vəh yetdik və sən bundan öncə kitab, yəni Allahın kitabı və iman nədir bilməzdin. Və ləkin, cəəlnəh nuran, lakin biz onu nur etdik, yəni sənə vəh yetdiyimiz nur etdik. Nəhdibihimən nəşə, həmin nurla istədiyimizi hidayət edərik. Nəhdibihimən nəşə, min ibadinə, bəndələrimizdən istədiyimizi onunla hidayət edərik. Və innəkələ təhdə ilə sıratın müstəqim. Bundan sonra Peyyəməz s.a.v haqqında Allah-u buyurur, həqiqətən sən haqq yola, doğru yola, sıratın müstəqimə insanları hidayət edirsən, yönəldirsən. Allah-u s.a.v bu ayədə Şura surəsinin 52-ci ayəsində nazil etdiyi vəhyi nur adlandırdı. Və kim ki, iman gətirir, Allah subhantala bu dünyada öz mənəvi nurunu ona verir. Yəni, bu nazil etdiyi nuru o kəslərə verir və həmin mənəvi nur say sayəsində insan qiyamət günü maddi olan, yəni həqiqi olan nura nail olur. Və kim əgər Qurana və sünnəyə lazımınca tabi olarsa, lazımınca iman gətirərsə, əməl edərsə, Allah subhantala ona qədər. Həmin həqiqi nuru qiyamət günü verər və əgər kim həqiqi iman gətirməzsə, yəni münafiqlik edərsə və yaxud da ümumiyyətcə iman gətir gətirmədiyini izhar edərsə, o kəslər həmin nurdan məhrum olar. Və buna görə də hər bir kəsə vacibdir ki, bu dünyada iman nurunu artırmağa çalışsın. Nə qədər ki, dünyadadır, nə qədər ki, ruh bədənindədir iman nurunu artırmağa çalışsın ki, Qiyamət günü də sirat körübsün sürətlə keçənlərdən, həmçinin qiyamət zülmətində öz nuru ilə rahatlıqla hərəkət edənlərdən olsun. Allah subhanət Allah, bizə də birbaşa cənnətdə daxil olmağı, həmçinin bütün axı rəqt əzablarından qorumağı nəsb eləsin. Şəhələt Allah, bir həmdə əşərlərlərinə ələfəz takdur edə bilir.